dilluns 7 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb José Antonio Moran, que serà el protagonista de la primera xerrada del cicle als 7 a les 7 del Centre Municipal d'Educació una conferència al voltant de les xarxes de telefonia mòbil i la Revolució 4.0 També us confirmarem que l'Oncotrail 2019 ha batut tots els rècords possibles amb una recaptació de més de 321.000 euros recaptats. La informació comarcal ens portarà fins a Torroella de Montgrí per comentar que es troba en estat crític un cambrer atropellat mentre treballava en un bar de la localitat. Tornarem cap a casa nostra per parlar de la 25è edició del Festival de Jazz Costa Brava i conversant amb Ricard Gili, que és un dels protagonistes del concert d'homenatge a Duke Ellington, que tindrà lloc aquest dissabte 12 al Teatre Municipal de Palafrició. I acabarem aquest informatiu d'avui dilluns, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens portarà en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estat. Iniciem aquest primer informatiu de la setmana d'avui dilluns 7 d'octubre i ho farem, doncs posant la mirada en una activitat que té lloc aquesta tarda, al Centre Municipal d'Educació ha passat per la sintonia de Radio Palafrugell en l'espai de l'Hora del Peix Fregit, el professor José Antonio Morán de la Universitat Oberta de Catalunya perquè és el protagonista d'aquesta primera xerrada del cicle El 7 a les 7, xerrada sobre ciència i economia, us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut durant el magazín matinal de l'hora del peix fregit amb el professor i director del màster de tecnologia, José Antonio Moran. Doncs seguim en aquest espai matinal de ràdio Palafrugell a l'hora del peix fregit i avui doncs tindrà lloc una xerrada al voltant de les xarxes de, te de telefonia mòbil, les tecnologies que transformen el món i serà a càrrec de José Antonio Morán, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i que tenim el ple doncs de saludar eh, per, a través de telèfon. Bon dia eh, José Antonio. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més al voltant de com enfocaràs aquesta xerrada doncs que té com a punt neuràlgic el, el tema de la telefonia mòbil, les xarxes, ens estem referint al 3G, al 4G i al 5G que eh, està començant a treure el cap, oi? Sí, així és. la idea és intentar difondre una miqueta la importància de les xarxes de telefonia mòbil eh, des de la seva creació i l'impacte social sobretot que estem tenint no és el que han tingut fins ara a, entre la comunicació amb les persones, o sigui, fins ara la telefonia el que ha permès és millorar la comunicació amb les persones, uh -huh. però a partir d'ara amb l'aparícia la, del 5G entrarem en una nova etapa amb el qual començarem a, a es podrà donar la, la comunicació entre màquines. I això té una transcendència realment important en el sentit que canviarà tot el model de negoci actual i bueno, produirà a la base del que s'està parlant com la, la quarta revolució industrial. Uh -huh. Enfocaràs la xerrada a partir d'aquest doncs, ja 5G, de com serà el futur, el present, no? en alguns indrets que ja, ja, ja hi és amb el 5G i com serà el futur, o també posaràs una miqueta la mirada en aquest passat, portem més o menys uns 30 anys no? amb aquesta telefonia mòbil? Sí, començarem una miqueta fent un recull de, de l'evolució que ha tingut la Telefonia Mòbil des de la seva creació fins ara, veure com amb aquesta evolució, doncs, bàsicament el que hem anat és guanyant velocitat i prestacions, però sempre estava molt enfocada a la, a la comunicació entre persones, S'han començat a afegir serveis doncs, com el, el correu electrònic, com eh, la connectivitat a aplicacions de xarxes socials mm -hmm. i finalment doncs, ja sí que enfocarem ara, ara quin és el canvi que estem, que estem visquent amb el desplegament del 5G i sobretot què és el que ens pot esperar d'aquí endavant, no? veure com, com aquestes noves aplicacions del 5G doncs, poden acabar donant serveis al, al ciutadà dins d'aquesta quarta revolució industrial que, que es parla eh, doncs, eh, a vegades hem comentat el, el tema doncs, que en la, en la tercera revolució industrial o en altres revolucions industrials el paper de la dona era una miqueta residual, residual és eh, cap d'alt no? que, que, que, que, que la dona s'hi impliqui no? en el tema d'aquesta quarta revolució industrial i també doncs, que se li faciliti no? les coses que a vegades en altres moments de la història segurament no se li ha facilitat o no se li ha doncs, M'he donat el mèrit que ja ha tingut a, a la dona, no?, en aquest paper. Uh -huh. eh, jo, jo crec que sí, que realment, si hi, ha, si hi ha una revolució industrial en què la dona pot tenir una rellevància important, certament és aquesta, en el sentit que la tecnologia ara està a l'abast de tothom, no?, I, i realment el que venim reclamant dels estudis de tecnologia és que ens agradaria que hi, hagués, que hi hagués més dones que, que estudiessin tecnologia, en el sentit que la tecnologia ara mateixa és clau en el desenvolupament social i realment creint que la dona té un paper més important encara en el sentit de que pot participar amb, amb, amb tot amb totes aquestes noves tecnologies i amb l'impacte que aquestes tecnologies tindran sobre la societat. De fet, és un reclam que totes les escoles tecnològiques fa temps que venim fent. No? Eh, ens agradaria que el percentatge de dones que estudien tecnologies fos més alt perquè realment creiem que, que poden aportar moltíssim en aquest camp doncs esperem que també doncs, amb aquesta entrevista i amb aquesta xerrada que fareu aquesta tarda doncs, també doncs, les dones que ens estiguin escoltant doncs, també s'animin a provar perquè a vegades doncs, també és, com que és un món que tradicionalment ha estat molt masculinitzat, doncs, suposo que també hi ha aquesta recança a, a implicar-se però com hem parlat d'altres vegades doncs, també amb qüestions tecnològiques doncs, també és, és essencial que que s'impliqui al voltant d'aquesta d'aquesta nova revolució, d'aquesta tecnologia 5G, eh, quin, quin serà el gran canvi que portarà respecte a on estem actualment? Bé, bueno, jo crec que això és el que he comentat. No? El gran canvi és a partir d'ara ens hem d'acostumar a tenir dispositius connectats eh, a casa, a la ciutat, amb, amb el que serien les Smart Cities, amb, i, i amb el que és amb l'empresa, no? amb la nova empresa 4.0. Això què vol dir? Doncs pues que quan estiguem dintre de la casa... Començarem a tenir cada vegada més dispositius que estan connectats a internet. La nostra nevera estarà connectada a internet i ens podrà donar avisos de quan hem de reposicions del que necessitem. Eh, tindrem sensors de temperatura que possiblement ens indicaran quina és la forma més eficient de controlar la calefacció i actuaran sobre, sobre el sistema el consum energètic el podrem adaptar a les necessitats particulars de cada casa perquè estarem monitoritzant constantment quan i en quin moment del dia fem consum. I això té una transcendència molt rellevant perquè de la de l'energia que es produeix actualment hi ha una gran part que es perd perquè no l'estem aprofitant en el moment que es produeix. Llavors, això... Eh, el, el, el aquesta revolució que viurem ara permetrà que tinguem un volum de dades eh, generat a partir de, de tota aquesta sensorització que trobarem, que trobarem a, a tot arreu i això és el que permetrà d'alguna forma que amb, amb un processament intel·ligent de tota aquesta informació puguem millorar els processos i puguem fer, per exemple, una creació energètica ad hoc. Però sobretot el que serà la gran revolució per mi i des del meu punt de vista és l'automatització i la gestió de tots els processos a la indústria. O sigui, tota aquesta forma en què nosaltres fabriquem per tenir el contacte amb el, amb el proveïdor, eh, la forma amb la que ar arribem i farem que, que els producte arribi a client, tot això estarà o sigui, es revolucionarà totalment amb el sentit de que hi haurà una hiperconnectivitat intrada a les empreses i realment canviarem la forma en que has de ara. Uh -huh. Aquests factors moltes vegades, eh, o que elements que que porta la, la tecnologia, en ocasions des dels ulls doncs, de les persones es veuen com una, amb una certa doncs, eh, no sé, com por, no podien di vagades perquè dius, ostres, és que al final estarem supercontrolats. controlats. Eh, Tenim o sí sigui, aquesta gent que sigui més cautelosa té, té, té escapatori o al final haurà dadaptar shi també., bueno, jo crec que al final tot això passa per tenir una regulació que permeti que tinguem la seguretat amb l'àmbit jurídic que, que també hem de tenir. No? i per això aquesta revolució no es farà d'un dia per l'altra. o si sigui, ara estem amb les baseroles, estem començant a... A, a, a transformar la societat s'està generant la base tecnològica però realment s'ha d'avançar molt en tots, en tots els àmbits i hem de tenir la garantia jurídica com a usuaris de que la informació que nosaltres estem generant s'estigui utilitzant correctament és lògic que tinguem doncs, aquesta aquesta percepció una mica d'inseguretat, de por ens, ens vigilaran a tot arreu perquè realment cada vegada estem més controlats amb, el, amb els nostres moviments, amb la informació que generem, etc. Però per això jo crec que és important que eh, de forma paral·lela a l'abans tecnològic que tenim ara, hi tot aquest avanç social i tot aquest avanç jurídic que permeti que tinguem les, les garanties, tant nosaltres com les empreses, de que tota aquesta informació que es genera eh, realment eh, doncs està a bon recaudo. No? És allò que que no tinguem la por, perquè per a una persona ja perdre la seva intimitat és important. Uh -huh. Però per una empresa també perdre la seva informació de negoci respecte a una altra empresa també és de molts risc, no? El tema de l'espionatge industrial és una cosa que, que durant molts anys ha, ha existit i que ha portat a cap a les empreses, no? Llavors, evidentment, com tindrem més objectes, més elements que, que estan connectats entre ells, doncs necessitem una seguretat amb, amb la transmissió d'aquesta informació i amb la gestió d'aquestes dades que doni aquesta seguretat eh, jurídica també que hem de tenir eh, amb, amb el nostre model de negoci i amb la nostra vida personal dia a dia. Al final també després, no sé si cadascú, a part d'aquestes legislacions, no? d'aquesta seguretat jurídica que tu comentaves, si a partir de, doncs, després de cadascú, després de l'ús de que se'n faci, també doncs, es pot regular una miqueta no? aquest ús de, o aquesta informació que nosaltres eh, eh, proporcionem eh, a, a, doncs, eh, a, a internet, no? Diguem en aquest núvol que, que, que hi és tot, al final. No sé si tenim cert control o, o, o és complicat i al final sempre acabem trobant una escletxa. Ara bueno, el... aquí és el que di que aquest millor no serà no serà un canvi radical. Hi haurà persones que de la mateixa forma que s'han començat a fer les transaccions electròniques pel banc. hi ha persones que de seguida hi han entrat i han, han començat a operar i hi ha persones que encara tenen eh, aquesta por i, i no ho fan, no s'estimen més fent és per la via tradicional. Llavors aquí doncs, ens hi trobarem que progressivament aniran entrant cada vegada més, eh, que hi haurà una una haurem de fer que la gent tingui confiança en la tecnologia, que això tampoc és una cosa que sigui fàcil, per això dic que aquí hi ha tota una sèrie de polítiques que són importants perquè la gent ho pugui fer, no? Clar, podem tenir un dispositiu mèdic que vagi mesurant les nostres constants vitals i nosaltres, que, que aquesta informació és molt sensible, doncs és mm -hmm. informació rellevant de la nostra salut i evidentment, doncs eh... Pot, pot, pot generar una certa por però s'ha de protegir aquí són els tecnòlegs han de deixen xarxes de telecomunicacions que no siguin eficients amb la transmissió de dades sinó que garanteixin la seguretat i es tapin aquests possibles forats de, de seguretat que no els han de permetre si volem que tot això es desenvolupi com, com ha de ser no? llavors hi ha molta feina per endavant I ja et dic que ara justament estem començant eh, estem començant a haver-hi els primers desplegaments de la tecnologia 5G però hi passen anys fins que això sigui la realitat, fins que les empreses hagin fet aquest canvi radical o fins que tota aquesta informació la tinguem eh, compartida a casa nostra. No? Serà un procés progressiu amb el que cada vegada hi haurà més aplicacions i aquí hi ha d'haver-hi una implicació del govern i ha d'haver-hi una implicació de les, de les empreses tecnològiques i de la societat en general. En un moment que també s'està parlant doncs, que pot haver-hi de nou en els propers anys, els propers mesos, fins i tot, una regressió a nivell econòmic, que això també serà una oportunitat, malgrat que doncs, que ja s'està treballant des de fa uns quants anys en el 5G, també serà una oportunitat, tant per a empreses com per a particulars, per a poder-se doncs, fer un, un espai en, en aquesta poder nova crisi que, que pot tornar a, a arribar? Bueno, el tema de les crisis sempre es pot mirar per la doble via, no? per la via pessimista o per la via que estàs comentant ara de les oportunitats. No? Evidentment, cada vegada que hi ha un, una complicació, del tipus que sigui, ha persones que saben aprofitar aquesta complicació per generar negocis nous. No? I, I hi ha gent que al llarg de, de la història ho han anat fent, en moments crítics on realment el, el model productiu quan el model econòmic tenia, tenia mancances o passat un mal moment, han sortit eh, emprenedors que han tingut noves idees i han aprofitat aquesta situació per, per desenvolupar negocis. No? Eh, o sigui, hem d'estar amb alerta constantment. Els emprenedors han d'estar sempre buscant les oportunitats, no, no només quedar-nos amb la part pessimista, uh -huh. estem patint una transformació molt important de la societat i de la mateixa forma doncs, que malauradament hi ha gent que, que perdrà el seu lloc de feina, també s'obren escletxes per crear-ne de noves, no? Sí que és veritat que cada vegada més es necessita una preparació, una formació tecnològica per a per les oportunitats que s'obren actualment d'aquí que és tan important que la, que la societat tingui aquesta formació necessària per, per poder generar negocis amb aquest nou context. Molt bé, José Antonio, no volem robar més temps i tampoc volem... Uh, fer masses preguntes perquè si no després poder doncs, la gent que, que, que tingués algun interès dirà, bueno, ja ho he escoltat a la ràdio, ja no cal que, que vagi aquesta tarda al Centre Municipal d'Educació. Um, també serà un, és una xerrada uh, però suposo que al final també hi haurà un torn obert de preguntes per a aquesta gent doncs, que tingui més, més curiositats, oi? Sí, evidentment. No, L'objectiu de la xerrada no és que estigui restringit a tecnòlegs sinó tot el contrari. Uh -huh. O sigui, eh, que tothom pugui fer-se una idea de què és això de les xarxes de telefonia mòbil, que és el que hi ha una mica darra i les oportunitats que, que sortiran al futur amb la qual cosa. L' idea és que sigui una xerrada obert a tothom i que l' duran la mateixa i al final de la mateixa doncs, eh, qui tingui preguntes, les pugui, les pugui formular i mirarem de contestar-les. Doncs moltes gràcies, recordeu aquesta tarda a les 7 al Centre Municipal d'Educació aquesta xerrada al voltant de les xarxes de telefonia mòbil amb José Antonio Morán, director del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicacions de la UOC. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem doncs, que, que, que vagi tot molt bé aquesta, aquesta xerrada. Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia. Així doncs, recordeu aquesta primera conferència del cicle el 7 a les 7, xerrades sobre ciència i economia que organitza l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Doncs avui s'inaugura amb aquesta conferència al voltant de les xarxes de telefonia mòbil i com aquestes estan transformant el món. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ara doncs, per explicar una notícia que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la nostra vila i que també ha transcorregut per diversos indrets de la nostra comarca i és una molt bona notícia i són aquests 321.277 euros que ha recaptat Trail 2019. Així doncs, aquesta cursa s'ha tornat a confirmar com la gran festa del trail running del Trail Running Solidari, amb la participació de 2.200 corredors i més de 500 voluntaris que han compartit el seu compromís amb els malalts de càncer. Amb aquesta aportació de la setena edició, la recaptació total ascendeix per sobre del milió d'euros. La cursa solidària, organitzada per la Fundació Encolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic i l'agrupació excursionista Palafrugell, ha aconseguit reunir en aquesta setena edició un total de 321.277,89 euros. Així, amb els recollits en les sis edicions anteriors, en guany ja s'ha superat la barrera del milió d'euros. No obstant, aquesta xifra s'ha de recordar que la plataforma de donacions continuarà oberta encara algunes setmanes més. Els diners, recordem, es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, així com també per a la investigació. Finalment, dissabte a les 9 del matí des de la plaça de Can Mario van sortir 272 equips per prendre aquesta sortida enmig d'un ambient festiu i carregat de nervis i emoció. L'objectiu comú de tots ells era superar el repte de recórrer per relleus un total de 100 quilòmetres per camins de ronda de la Costa Brava i també per les Gavarres. A més, en guany la forquilla d'edat també hem de destacar que ha estat molt més àmplia i és que ha anat des dels 15 anys dels més joves fins als 69 dels més grans. Les primeres hores de la cursa es van desenvolupar sense cap incidència important, així en poc més de 9 hores ja van començar a arribar a meta els primers equips. En concret, el primer en fer-ho va ser el grup jovi amb un temps de 9 hores, 21 minuts i 48 segons. Els segons van ser on corran porqueres amb només 11 minuts de diferència i d'altra banda els tercers classificats van ser tocats de l'ala amb un temps inferior a les 10 hores, es van quedar 7 minuts per sota d'aquestes 10 hores. Al llarg de tota la tarda, la nit i la matinada, van arribar al gruix d'equips. De fet, s'ha de destacar que en guany la cursa ha estat molt més ràpida que no pas l'any passat, on els darrers participants van creuar la meta per sobre les 27 hores. En canvi, en guany, l'últim equip en completar els 100 quilòmetres ho ha fet en poc més de 100 minuts després de les 24 hores. Així doncs, aquesta... Cursa solidària que és l'Oncotrel i cada vegada doncs, té més participants i que cada vegada doncs, l'aportació que fan aquests equips participants doncs, és més grossa i enguany guany doncs, destaquem aquests 321.000 euros per a la lluita contra el càncer i també per a millorar la qualitat de vida dels malalts i les seves famílies. Moment ara per a la informació comarcal que no hem destacat a l'hora del peix fregit, el magazinezin matinal dels dilluns i dels divendres que oferim de 11 en aquesta sintonia. doncs en A continuació, en aquest informatiu, destacarem que un cotxe que circulava amb accés de velocitat va embestir la nit de dissabte i diumenge un cambrer que treballava al bar Totric situat al passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí a l'alçada del número 43. La víctima, que té al voltant de 20 anys d'edat, va ser traslladada a l'Hospital Josep Torata de Girona on va ingressar a la unitat de cures intensives en estat crític, segons informen fonts directes de l'Hospital al Diari de Girona. Els fets, que es van produir quan faltaven 10 minuts per a les 12 de la nit, van tenir lloc quan el jove creuava el carrer mentre treballava i va ser atropellat per a un vehicle que circulava a una velocitat més alta de la permesa. Segons testimonis dels fets, l'impacte va ser molt aparatós i la víctima es van dur un fort cop al cap. Van desplaçar-se fins al lloc de l'accident dotacions a la policia local, els bombers i els serveis d'emergències mèdiques. Després Després de l'accident, el conductor del vehicle va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues, tal com confirma l'alcalde de la localitat Baix Empordonesa, Jordi Colomi. Així, indica, la causa de l'accident seria l'excés de velocitat en una carretera que passa per dins del nucli urbà de Torroella. La víctima es troba en estat crític i en pronòstic reservat a l'Hospital Trueta de Girona. La policia local elabora l'atestat i s'encarregarà també de la investigació. i després d'aquesta notícia de successos d'àmbit comarcal, tornem cap a casa nostra i ofarem doncs per oferir-vos la conversa que vam tenir divendres durant la presentació del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, la 25a edició, doncs vam poder conversar Um, un dels protagonistes de, dels esdeveniments que tindran lloc durant aquest cap de setmana a Palafrugell del 10 al 13 d'octubre i és Ricard Gili, membre de la Locomotora Negra i que és el productor d'aquest concert d'homenatge a Duke Ellington us oferim aquesta conversa que vam tenir des de Girona amb Ricard Gili. Uh, ha estat present en Ricard Gili, el qual doncs, uh, té el plaer d'atendre'ns aquí en, en privat, podríem dir. Uh, bon dia, Ricard. Hola, bon dia. Gràcies per atendre'ns eh, i explicar una miqueta més. Amb tu doncs, ens enfocarem més en aquest concert de la Locomotora Negra, aquest homenatge al concert que ara fa 50 anys es va fer Duke Ellington, eh, un concert que tu vas viure de, de ben a prop eh, i, i amb, no sé si molta comoditat, però... Bé, eh, amb relativa comoditat, perquè en aquell moment en què hi havia Santa Maria del Mar l'any 69, tants mil, dos mil persones, per si havia, era complicat, però sí que amb una gran emoció. Un, en tinc un record inoblidable, vull dir, és una de les coses que m'ha marcat a, a la vida i aquest haver-te marcat t'obliga, en certa manera, et crida a intentar reproduir en alguna ocasió com aquesta Doncs aquest concert evidentment no, no ho farem com ho fet el Duke Ellington, que el creador i tenia uns solistes impressionants, però hi posarem tot el nostre esforç, tota la nostra afició, tot el nostre amor per aquesta música perquè la gent rebi el millor que pugui aquesta música del Duke Comentaves, ja ara també ho has dit, eh, que us vau veure gairebé obligats, entre cometes, a, a reproduir aquest concert per, per, per tot el que el va representar en el seu moment, perquè aquest concert no és només doncs, que fos espectacular a nivell potser d'infraestructures, sinó també perquè representava moltes, moltes coses, oi? Home, sí, d'entrada, per exemple, un concert de música sacra, però fet per músics de jazz, això ja, ja era una novetat, què passarà, què faran? L'altres que incorporés un, un cor i el cor que incorporava més ni menys, potser en aquell moment el cor més emblemàtic que teníem a Barcelona a part dels professionals, que era la Coral Sant Jordi uh, Tot això creava una expectació a la, vida, a la vida ciutadana, va crear una expectació tant a nivell oficial perquè l'Ajuntament també van voler això, però com a nivell popular uh, va, va ser molt, molt un, un esdeveniment que en tots els diaris en varen parlar i era també, o sigui, a nivell musical per descomptat, perquè era una cosa diferent nova, etcètera, i perquè es feia en un context també eh, polític de manca de llibertat d'expressió, era un estat d'excepció decretat pel govern d'en Franco per, eh, i aleshores eh, fer música de jazz eh, amb una església com s'entenia el mar, i a més amb un missatge en la part central del concert, que és parlant de la llibertat tot això, doncs creava una, un ambient realment molt diferent del que era habitual en un concert de jazz. Ens has parlat d'aquesta doncs, part central d'aquest concert que doncs, eh, sembla mentida però ara a 50 anys ens doncs, també ve, ve molt al cas. Eh? És, és un concert doncs, que, no, no dir que no ha passat de moda malgrat aquest, aquest mig segle que ha passat. Eh, evidentment, eh, per desgràcia, les circumstàncies s'assemblen bastant a les de fa 50 anys amb les diferències que vulgueu però hi ha, hi ha uns punts en comú i eh, la veritat és que nosaltres no ho hem fet premeditadament apropogant ser oportunistes amb el moment polític, social que estem vivint, no la nostra, la nostra primera idea és portar la gent a aquella música que nosaltres ens fa impressionar tant el que passa que ens hem trobat en aquest context en què hi ha coses que potser agafaran un significat més enllà del que pròpiament potser el mateix Dougalinton no hagués jo recordo l'any passat amb el, el Festival de Jazz de Barcelona que feia també la seva cinquantena edició així, vam fer un concert rememorant diversos aspectes del festival i vam fer una pinzelladeta un, dos minuts d'aquest concert sagrat només dos minuts, una mostra i van a col·laborar quatre o vuit cantants de la coral Sant Jordi, però res, era una cosa d'una pinzenalla. I ara anem a fer un tema del Ducà que es diu Freedom, Llibertat. El Palau de la Música es va, es va encendre. Vull dir que, clar, la gent està molt sensibilitzada i nosaltres no anem aquí en plan oportunista, voler provocar, no, no és la nostra primera intenció, però les circumstàncies són les que són, clar. Clar. I no es poden doncs, tenir de banda, no es poden deixar de banda. Precisament ara també aquest concert, hem de dir doncs, que les comarques de Girona eh, només es, es representarà a Palafrugell i eh, a tot Catalunya, doncs, eh, també a Barcelona, en aquest Festival de Jars de Barcelona. També és un valor afegit doncs, perquè la gent eh, que ens estigui escoltant doncs, eh, corri al Teatre Municipal i adquireix les últimes entrades que ja queden. Doncs sí, eh, nosaltres al Festival de Barcelona quan vam proposar la idea els hi va semblar, va que era de cajón, que es diu, no? i el festival de... que havia estat a més programat dintre del festival de l'any 1969 de Barcelona és a dir que... i el festival de jazz 50 anys després no podia rebutjar aquesta i en aquest sentit he d'agrair a l'organització que se'm fessin càrrec d'això i que la nostra proposta que és una mica més una mica més costosa del que podria ser un concert només de la locomotora negra, sinó que hi ha la coral al Sant Jordi, que hi ha dos solistes vocals, i ha ballarins, però que això ho acceptessin sense cap mena de de reticència ni al contrari. No? Jo volia comentar, per acabar, Ricard, que a més a més doncs, de comptar també amb la Coral Sant Jordi, que ja va actuar ara fa 50 anys, òbviament no són els mateixos cantaires, però eh, també hi ja aporteu altres novetats, no? com que uns eh, balladors de claquer i també l'Indy Hop, no? Sí, hi haurà, una la Forgell, hi haurà una ballarina extraordinària de claqué, que és la Roser Font, que treballa a l'Escola Lutier de Barcelona, eh, i hi haurà també un, un grup de, de 8, 6 o 8 Eh, ballarins d'això de l'indy el ball de swing tot, sempre seguint amb l'esperit amb què Duke Ellington muntava aquests concerts pels negres americans pels cantants de gospel, per les cerimònies eh, religioses a les parròquies negres el moure's, el ballar, el picar de mans aquest entusiasme sempre hi és present i això el Duke Ellington en la seva música sacra sacra ho va voler també incorporar i aleshores eh, a Barcelona, el mateix cantant es va posar a ballar eh, pels passadissos de Santa Maria d'Anal, creant un entusiasme. Bé, nosaltres volem reproduir una mica aquest, aquesta eufòria, aquesta explosió de, de vitalitat de, que porta aquesta música del Duke Ellington. De fet però també de, de vitalitat, eh? i aleshores eh, ens ha semblat oportú incloure aquests ballarins, a més a més del claquer, que forma part també d'un dels primers concerts de, de música sacra del Ducàringdon, que també hi havia un número de, de claquer, o sigui que l'hem incorporat. Doncs com veieu, eh, o com escolteu, millor dit, doncs, aquest concert de, de, de l'Alcomodora Negra, doncs, eh, que a més a més porta aquest valor afegit, per tant, com dèiem, ho comentàvem amb en Gerard, doncs, les entrades estan venent a molt bon ritme, així que no, no us adormiu, no ho espereu fins a l'últim moment, i en en Ricard doncs, alegrem que ens hagi pogut atendre i li desitgem molta sort, doncs, tant en aquest concert d'aquí a Palà Frigil, com també el que tindràs a Barcelona, enfocat en aquest, en aquest homenatge a Duke Ellington. Sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i oferim-vos la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana, una previsió meteorològica que repasarem, com és habitual, amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit, el qual ja podem saludar. Bon dia, Josep. Hola, molt Bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i explicar-nos, doncs, què ens depararà aquesta, aquest inici de, de, de setmana, d'aquesta segona setmana del mes d'octubre. Eh, doncs, en principi, eh, una de les coses que segurament passarà és que de pluja en veurem poca. D'acord. Eh, o sigui, avui, avui lluny tenim aquesta tramuntana, no?, mm -hmm. que ha bufat amb algun un cop fort, per exemple, aquí a Torrolla de Montgrí ha arribat a un cop de 90 km hora aquesta nit, i, però eh, té les hores comptades perquè la nit que ve doncs, ja desapareixerà aquest vent i eh, previsiblement doncs, la matinada serà fresca, serà eh, pròpia del mes d'octubre. Eh, demà doncs, tindrem un dia molt tranquil, amb sol al de matí, aparició de núvols alts a la tarda, eh, primets de moment, perquè s'acostarà un front, però sense més conse conseqüències. El vent demà serà fluix, serà eh, una mica de garbir la tarda, que mancarà durant la nit. Després, pel dimecres, ja sí que esperem doncs, l'arribada d'aquest front, que arribarà a la tarda, però és molt poc actiu, pràcticament no n'esperem precipitació, però sí que els núvols seran doncs força abundants el dimecres. Eh, novament, durant la nit, apareixerà o arribarà una mica de tramuntana, però sembla que no serà tan forta com la que hem tingut aquesta passada nit. I, eh, novament, pel dijous esperem doncs, que el temps es torni a tranquil·litzar, encara quedaran núvols al de matí, però ja més sol a la tarda. Aquesta seria la previsió. Doncs, en línies generals, podríem dir que, doncs, malgrat que no arribarà la pluja, sí que les temperatures doncs, es normalitzaran, no?, per l'època de l'any en què ens trobem. Eh, sí, bueno, les nits seran una mica més fredes, però de dia encara farà cal caloreta, uh -huh. Sí que amb el pas del front aquest de dimecres podrien caure quatre gotes la tarda o al vespre, però ja dic en principi aquesta aigua que convindria doncs no acaba d'arribar i per cert, per exemple, aquí a la Sartit portem un dels, un dels anys amb menys pluja perquè encara no arribem des del primer de gener d'aquest 2019 als 200 litres per metre quadrat, en portem 198 i mig, per tant, és un any amb poca precipitació de moment. Doncs aquesta manca de precipitació, que de moment doncs, es farà palesa eh, també aquesta setmana, malgrat que, doncs, que, com ens deia en Josep, arribarà a aquest front, doncs, de moment no, no tindrem gaire, gaire, gaire pluja, gaires precipitacions. Eh, agraïm a en Josep doncs, aquesta previsió i ens acomidem fins eh, divendres per eh, seguir doncs, la, la previsió de cada al cap de setmana. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Així, doncs, com ens ha explicat en Josep, doncs, eh, una miqueta de, no tant de sol, no tanta calor, tot i que la temperatura doncs, continuarà sent agradable, no tant a, a la nit. Això sí, de pluja, de moment, ben poca per aquest inici de setmana. Volem què ens diu de cara al cap de setmana. I amb aquesta informació meteorològica que us oferim habitualment els dilluns i també els divendres, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns, 7 d'octubre, i ho farem recordant-vos que si voleu seguir tot el que passa a Palafrugell, estigueu atents a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, on actualitzem al moment tot allò que passa a casa nostra. Nosaltres tanquem els informatius aquí, però seguiu l'actualitat esportiva a través dels Esports del Punt. A continuació, tot just doncs, acabar aquest informatiu amb en Rafel Curbi tota l'actualitat esportiva d'allò que ens ha deixat el cap de setmana dels equips de Palafrigel i també d'altres de la comarca amb en Rafel Corbi. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia.